Шостий раз за останній місяць. Так просто не буває. Повинна буде причина. То я й висловив припущення. Навряд експеримент поставили якраз над ним, і я не бачу в його поведінці нічого дивного. А раніше ж не ходив? Щось мало статися, спровокувати чи підштовхнути його до тих походів. Я ж кажу, Треба з ним увійти в близький контакт. І як ти собі це уявляєш, боярку? Ну, знайти вагому причину зайти до нього в гості, взяти пляшку. Він до спиртного байдужий. То знайти якогось родича, який раптом об'явився. Або ще краще родичку. А може ненав'язливо запропонувати йому подругу? Він же молодий, Ще стать у ньому не втихумирилась, і сниємо, йому сняться, мабуть, такі, як хлопцям в армії. «Ти, бачу, й сам не проти гарної подруги. Може, напишеш заяву на відпустку? Я накладу резолюцію, не заперечую. І гайнеш ти, боярику, на Гаїті або Таїті. Отам відведеш душу і влаштуєш рай для тіла». «Шкода, після повернення в рідну країну опинися без роботи. Правду я кажу?» «Так отож», – поноро відреагував боярик, – «але не побувайся, до того не дійди. І твої міркування мені видаються дуже навіть слушними. Очевидно, процес пасивного спостерігання закінчується». І треба нам укинути в той процес якийсь каталізатор. Ось над цим ми будемо працювати, боярику. «Ну так, Павловичу, ти ж голова!» – підвівся Опецьковатий. «Засиділись ми, у мене аж ноги затерпли. Підорозімнусь». Він вийшов у проїму колишніх воріт і мить ускочив назад. «Іде!» Прошепотів, притиснувшись до стіни, «Зараз почуєш кроки». Справді, за хвилю поза фермою прогопотіла важка чоловіча хода і стихла. «Він тебе не помітив?» – спитав Павлович. «Здається, ні». «То не помітив чи, здається, не помітив?» «Не помітив. Здається». «З тобою не занудьгуєш?» але гаразд, що не прогавили. Поволі рушаємо додому. Високий і опецьковатий вийшли з ферми, і якби хто сторонній побачив їх цієї хвилини, то не мав би жодного сумніву. Перед ним викінчені бомжі. Їх видавали і зовнішній вигляд, і вираз облич, і хода, і жести, що ними вони супроводжували балачку про металобрухти ціни на нього» про нагуляний за час з капетит і як вони його рішуче гамуватимуть насмаженою картоплею та роздобутою в бабисаньки квашеною капустою. І світ, мов би, за чиєюсь командою відімри, знову став притомний. І час зрушив з мертвої точки, а осінній день пішов на спад, аби логічно перетекти у надвечір'я ранній синій вечір і довгу безмісячну і від того темну до повного непрогляддя ніч. Баба Санька щоранку випивала надщосире яйце і ложку самогонної горілки. Горілку для розширення судин, яйце або задобрити шлунок, змастивши його стінки захисною плівкою. Горілка в неї не виводилась ніколи, бо то для самотньої баби в селі валюта куди вартісніша, ніж пенсійні гроші. Згорати город, привезти з лісу дров на зиму, перекрити шмат даху, де затікає під час дощу, відправити на колодязі цямрину, якби не самогон, то звідки ти гроші на все і Горілку баба Санька гнала не знати відколи і уже не пригадує, від кого прийняла той життєво важливий промисел. Вона жила самотою останні 20 літ, і ніхто їй не був потрібен, зате вона потрібна всьому селу. Існувала сільрада, працювала пошта, медпункт і сільмах, колись давно казали «Кооперація». Час від часу на вулиці з'являлася втомлена і до безнадії пригнічена постать дільничного міліціонера на прізвисько Юхналь, за яким закріплено кілька сіл одразу, і важко було збагнути, як він мав забезпечувати громадський порядок і спокій на дорученій йому дільниці,